Стихії земних підземель Подорожі материків Люди звикли до вигляду нашої планети, де в суворому порядку розташовані материки і океани. На карті можна побачити дві Америки – північну і південну, що перегородили світовий океан. Величезну Євразію, пліч-опліч з Африкою, самотній п'ятикутник Австралії – і ще більш відокремлену білу Антарктиду. Але, як припускають учені, такий вигляд Земля мала не завжди. Це лише її сучасний портрет. Якби люди могли побачити її кілька десятків мільйонів років тому, то не впізнали б своєї планети. Виявляється, Земна твердь і рухлива, а її верхній шар, який називають літосферою, не монолітний, а розколотий на окремі плити. Рухи земної кори супроводжуються її стисканням і розтягуванням. Це можна порівняти з гармошкою, точніше з декількома гармошками. В одних районах внутрішні сили Землі їх стискають, в інших розтягують аж до розриву. Завдяки космічним супутникам удалося встановити, що материки подорожують зі швидкістю від пів сантиметра до шести сантиметрів за рік. Це дозволяє розрахувати, де вони можуть опинитися за десятки мільйонів років. Так, учені припускають, що внаслідок зіткнення євразійської і африканської плит через 50 мільйонів років можливе з'єднання Євразії і Африки. При цьому існує велика ймовірність зникнення Середземного і Чорного морів. Літосферні плити – це величезні блоки земної кори, обмежені з біч, сейсмічно-активними зонами або поясами. Вони прилягають один до одного і повільно ковзають у різних напрямах. Літосферні плити можна порівняти з величезними крижинами, які пливуть по воді – мантії – внутрішньому шару землі. Саме рухом речовини в цьому шарі визначаються особливості переміщення величезних кам'яних блоків, вони підкуряються владі під кіркових течій розплавленої верхньої мантії. Найбільш катастрофічні й дивні події відбуваються, коли літосферні плити зіштовхуються. Одним із результатів таких катаклізмів стало виникнення найбільшого сучасного материка – Євразії. Сучасного вигляду Євразія набула внаслідок трьох наймогутніших ударів, яких завдали євразійські літосферні плиті – Три інші плити – африканська, аравійська та індостанська. Сила цих ударів була такою потужною, що кам'яні блоки, зіштовхуючись, зминали верхню оболонку землі, наче аркуш паперу. У результаті на величезну висоту здійнялися велетенські гірські системи. Розверзлася земна кора і утворилися величезні тріщини. Чи знаєте ви, що розлом Сан-Андреас між Тихоокеанською і Північноамериканською літосферними плитами має довжину 1300 кілометрів і є причиною всіх землетрусів у Каліфорнії. Струси земної тверді Земна кора постійно перебуває у русі, але при цьому однієї її ділянки залишаються досить стійкими, інші ж відрізняються рухливістю. Найстійкішими є платформи – це найдавніші ділянки земної кори, які нині є великими рівнинними просторами. Найбільш неспокійними вважаються ділянки, що лежать на межах літосферних плит. Тут розташовані сейсмічно активні зони або пояси і спостерігаються підземні поштовхи та коливання земної кори, які називають землетрусами. Вони часто призводять до утворення розколів. Просідання і навіть сповзання ділянок земної поверхні. Ці природні катаклізми належать до найстрашніших явищ природи і можуть руйнувати цілі міста. Учені свідчать, що року на землі відбувається як мінімум один землетрус, що супроводжується згубними наслідками, тобто є катастрофічним. Під час такого землетрусу вивільняється неймовірна енергія, еквівалентна вибуху тисяч атомних зарядів. Причиною землетрусу є існування напруженості в літосфері, яке періодично змінюється розрядкою – швидким переміщенням окремих ділянок земної кори. Вам легше буде це зрозуміти, якщо ви згадаєте, як брали за кінці сухий прутик і згинали його. Певний час він гнувся, і раптом почувся тріск. Прутик зламався. Настала розрядка. Джерела земних струсів містяться глибоко в надрах землі. І для людини вони невидимі. Тому це стихійне лихо вражає вмить, немов блискавка, залишаючи після себе руйнування. Усиву давнину землетрусам давали містичне пояснення. Так, в окремих районах М'янми, країна в Південно-Східній Азії, досі існує переказ про те, що земля оточена кільцем змій. І коли вони рухаються, то спричиняють здригання ґрунту. У мешканців східної частини Індії існує легенда. Ніби землю на своїх рогах підтримує буйвол. Коли він шаленіє і починає хитати головою, земля здригається. Землетруси привертають підвищену увагу вчених усього світу. Це зумовлено необхідністю навчитися передбачати це грізне явище. Проте точний прогноз залишається нерозв'язаною проблемою. Здається неймовірним. Але колосальна енергія, що рухає континенти, накопичується в землі непомітно для чутливих приладів. Чи знаєте ви, що землетрус, який зруйнував Сан-Франциско 18 квітня 1906 року, тривав усього лише 40 секунд? Занепад найкращої столиці Європи У розпал епохи великих географічних відкриттів Португалія стала величезною імперією. Країна мала потужний флот. Її кораблі досягали найвіддаленіших куточків землі, доправляючи звідти незліченні скарби. Столиця імперії – Лісабон – досягла небаченого розквіту. Її назвали квітучим садом на березі Атлантики. Проте 1 листопада 1755 року це місто було вщент зруйноване. Це сталося в день усіх святих, коли всі церкви португальської столиці широко розчинили свої брами. Як ревні католики, місцеві жителі з радістю ринули на богослужіння, маючи намір потім пройти святковими вулицями столиці. Але урочистий хід так і не відбувся. О 9.30 ранку пролунав звук, схожий на підземний грім. З ним збігся перший із трьох головних поштовхів. Він тривав трохи більше, ніж шість хвилин. Цього вистачило, щоб частина міста перетворилася на купи уламків. Після першого поштовху багато мешканців столиці рушили до пристані на річці Тежу. Масивна вона здавалася надійним притулком. Але з новим ударом підземної стихії її фундамент усів. Потім уся споруда... Разом зі збожеволілими від жаху людьми безслідно зникла у водній стихії. Тим часом почалися нові поштовхи, що тривали близько восьми хвилин. Майже одразу за ними на місто обрушилося ще одне лихо. Хвиля, що утворилася в океані, з величезною швидкістю рухалася до узбережжя. Незабаром вируюча водна стіна за вишки понад 10 метрів знила мости, Важковантажні трещоглові кораблі й будівлі. Величезна хвиля довершила катастрофу, яку назвали Великим Лісабонським землетрусом. Одна з найкращих столиць Європи одразу перестала існувати. 1755 року не було приладів для точного вимірювання сили землетрусів, але зараз вважається загально визнаним, що інтенсивність Великого Лісабонського землетрусу була близькою до відомої вченим межі. З 20 тисяч будинків міста ціліли тільки 3 тисячі. Хвиля лісабонського землетрусу докотилася до інших країн Європи і навіть Північної Африки. За півтори тисячі кілометрів від Лісабона в містах хиталися шпилі церков, Під ногами йшла обертом підлога. Рівень води, наприклад, у Швейцарському озері, несподівано піднявся, а потім знову опустився. Підземні поштовхи спричинили сайші або стоячі хвилі, на деяких озарах Норвегії та Швеції. Риба на мадзу сколихнула Японію. На землі є країни, де землетруси трапляються постійно. До таких країн належить Японія. Тут активність земних надр настільки велика, що за рік трапляється більш ніж тисяча відчутних поштовхів. За японською міфологією, їх винуватицею є величезна риба намадзу, яка нібито лоскоче своїми вусами морське дно. Зображення намадзу здавна наклеювали на вікна як оберіг від підземних поштовхів, але вони не завжди гарантували мешканцям країни сонця, що сходить, спокійні дні. Землетрус, що дістав назву «Шинсай», або Великий, не був унікальним за силою ударів. Проте за кількістю руйнувань він є найтяжчим в історії країни. Західні вчені називають його токійським або йокогамським, але самі японці іменують Великим землетрусом Канто. Катастрофа охопила східне узбережжя центральної частини острова Хонсю. У зоні лиха опинилися найбільші міста, зокрема Токіо та Йокогама. Найбільші руйнування сталися в тих частинах міст, які були побудовані на пухких землях, що складалися з гравію, піску, глини. Буквально за декілька секунд повністю частково впали понад 254 тисячі будинків. Трагедію довершили спалахи пожеж, легкі будиночки споруджені з дерева, фанери й паперу, палахкотіли, неначе факели, і були знищені за лічені години. Надзвичайно потужний підземний поштовх змінив глибину затоки, що у свою чергу спричинило 12-метрове цунамі. Його водний вал знищив багато маленьких селищ, що тулилися на березі затоки. У великих містах панував справжній хаос. Найбільше постраждав головний порт Японії – Йокогама, розташований на березі Токійської затоки. Очевидці потім розповідали – Землетрус стався у півдні, коли в більшості будинків готувалися до обіду. Майже одразу ж у багатьох місцях виникли пожежі. Сильний вітер розносив вогонь у Різнобіч. Окремі пожежі з'єднувалися одна з одною, і незабаром уже палахкотіло зусібіч. Японські вчені вважають, що за про рибу мадзу породила поява біля берегів країни напередодні землетрусів, вусатої тріски завдовжки 6 метрів. І цього разу єдиною ознакою наближення лиха стала незвичайна поведінка риб. 29 серпня 1923 року один іхтіолог біля пляжу поблизу Токіо побачив роздуту на мілководді вусату тріску, яка насправді водиться тільки на великих глибинах. Чи знаєте ви, що постійний ризик стати жертвою природної катастрофи дуже вплинув на національний характер японців. Мешканці країни Сонця, що сходить, скромні, бережливі, охайні, терплячі й наполегливі. Вони здатні витримувати лиха, які багатьом народам, і уявити собі важко. Великий землетрус Шидзуна Китай розташований в одній із зон великої сейсмічної активності. Тому місцеві мешканці давно почали вивчати землетруси і обмірковувати теорії їх виникнення. Нині країна має в розпорядженні найдавніші відомості про струси земної тверді. Найбільш рання письмова згадка про них міститься в Го-Юй, або розмови царств, яка належить до 779 року до нашої ери коли внаслідок підземних поштовхів змінилися русла трьох річок. Цю подію сприйняли як грізну ознаку загибелі правлячої династії Джоу. У багатьох джерелах згадується струс, який стався 23 січня 1556 року у китайській провінції Шенсі. Це було найтрагічніше стихійне лихо. Воно трапилося під час правління імператора Шидзуна з династії Мін. Тому в китайській історіографії воно часто іменується великим землетрусом шидзуна. Епіцентр землетрусу був у районі, де розташована країна лесу лесове плато. Із пухких осадових порід лесу тут сформувалися численні пасма й косогори. Значна частина населення в той час мешкала в житлах, виритих у їх нетривких схилах. Більшість із них обвалилися за лічені секунди. Як свідчили очевидці, цілі міста згнурювалися в ґрунт, розпушений підземними поштовхами. Чи знаєте ви, що за сучасними оцінками, зробленими на підставі геологічних даних, землетрус 1556 року мав силу 11 балів. Повторні поштовхи відбувалися ще півроку, по декілька разів на місяць. Ось як цю трагічну подію описує літопис Китаю перемістилися гори й річки дороги були зруйновані у деяких місцях земля значно піднялася вгору і виникли нові пагорби або вона опустилася утворивши нові долини в інших місцях раптово зароджувалися потоки або розламувалася основа землі і з'являлися нові яри раптово обвалювалися хатини офіційні будівлі храми і міські стіни Учений Кін Кеда, який пережив землетрус 1556 року, описав його деталі. Він дійшов висновку, що в початковий момент землетрусу людям, які перебувають у середині будівель, не можна негайно їх залишати. Слід просто сісти на підлогу і чекати зручного моменту. Навіть коли гніздо падає, деякі яйця в ньому можуть залишитися неушкодженими. У давньому Китаї землетруси часто призводили до продовольчих бунтів і повстань. Тому уряд був зацікавлений у швидкому одержанні інформації про ці стихійні лиха, що відбуваються у віддалених районах країни. Це означало, що певний район потребує продовольчої допомоги. Незайвим було і спрямувати туди війська для наведення ладу. Чи знаєте ви що під час великого землетрусу 1556 року мала пагода диких гусей, що була збудована майже за тисячу років до нього і мала висоту 45 метрів. Увійшла під землю на 2 метри, але вистояла. Вважалося диво, що вона не зруйнувалася протягом багаточисленних землетрусів. Сучасні вчені розкрили її загадку. Пагода побудована на кам'яній глибі посеред м'яких порід. Під час земних коливань споруда вільно відхиляється та вертається у вертикальне положення. Рихтування чилійської шаблі У Південній Америці землетруси характерні для району розташування гірської системи Ант. Особливо вирізняється територія Чилі, що простягається на 4,5 тисячі кілометрів уздовж узбережжя Тихого океану. І трохи нагадує шаблю. 22 травня 1960 року тут стався землетрус, який дістав назву Великий Чилійський. Йому передували струси меншої інтенсивності в провінції Арауко, відзначені 21 травня. Зв'язок із південними районами Чилі урвався, і президент Алесандрі взяв на себе керівництво надання допомоги потерпілим. Проте щойно уряд почав організовувати рятувальні операції, як у день 22 травня у Вальдивії стався другий землетрус. Підземні поштовхи, обвалий гірських мас і сули, охопили площу понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Постраждала більш ніж половина провінцій країни. Після підземної бурі прибережна смуга площею 10 тисяч квадратних кілометрів опустилася нижче від рівня океану. Чи знаєте ви, що після атаки внутрішніх сил землі місто Консепсьон, яке найдужче постраждало від стихійного лиха, змістилося на 3 метри на захід. Столиця країни Сантьяго пересунулася на 27 сантиметрів на південний захід? Черговий потужний землетрус потряс в Чилі в 2010 році. Його осередок розташовувався на дні Тихого океану дещо північніше від землетрусу, що стався в травні 1960 року. Найбільш потужні поштовхи були зареєстровані за 317 кілометрів від столичного Сант'яго і за 90 кілометрів на північний схід від Консепсіона. Сила перших ударів була неймовірно великою і становила 8,8 бали. Коливання земної кори були зафіксовані навіть у сусідній Аргентині. Наступного ранку сталися нові підземні поштовхи силою 6,2 бали. Осередок знову розташовувався біля берегів країни на 35-кілометровій глибині. За кілька годин потому було зафіксовано вже третій землетрус силою 6,1 бала, цього разу в центральній частині Чилі. Землетрус 2010 року був дуже потужним за розрахунками вчених із лабораторії реактивного руху НАСА. Він скоротив тривалість земної доби приблизно на 1,26 мільйонної частки секунди і зрушив земну вісь на 8 сантиметрів.